не забороняють своїм громадянам отримувати нагороди іноземних держав. З того часу для генерал Хорунжого «Україна підвищила героя в званні» Дмитра Левицького життя перетворилось у суцільний ритуальний балаган. По два-три рази на день його запрошували в амбасади іноземних держав, і при численних фото і телекамерах посол вручав нагороду своєї країни. Він вже мав ордени, підв'язки, Білої, золотої та блакитний троянд, золотого руна, почесного легіону, святого Георгія, рицарського Христа з дубовим листям, вахтанга першого ступеня, золотого дракона і ще чимало гарних, екзотичних нагород. Життя в Києві ставало нестерпним, треба було щось робити. Однієї теплої жовтневої днини Дмитрові зателефонував президент України. «Здоров, Митре, якся маєш». Нічого так. Але мушу кудись тікати, бо журналісти й дипломати до жовтого дому можуть довести. Дихати не дають. Пам'ятаєш тоді, на День Незалежності, та й твій ювілей, я щось говорив про коробку віскі від шотландського президента?» «Та й що?» «Та ж те віскі, ще є. Ну давай, посилаю за тобою гелікоптер». Вони сиділи на березі Дніпра. Двоє без супроводу, лише президентова охорона десь сховалась по кущах. Розпалили вогнище, пекли картоплю та смажили на спеціальній металевій рішитці телятину з цибулею. Віскі пили з дуже доброю мінеральною водою оболонь. Дмитре, ти знаєш, що людини популярнішої за тебе нема ні в Україні, та й в світі теж, тому слухай, що я мушу тобі сказати, і це серйозно. Якщо хочеш ще один орден повісити на мої багатостраждальні груди, то я проти, місця немає. Ти знаєш, сміявся президент, у 70-х роках минулого століття в Росії був такий президент Леонід Броварін. Тож він дуже любив нагороди. Коли на тій Росії вже не стало орденів, якими він ще не був нагороджений, встановив п'ять нових і відразу ж сам себе ними нагородив. Ти знаєш... Ти тепер побив рекорд того маршала. Він ще й по службі сам у себе просувався. Броварін. Знаєш, що, Леоніде, обурився Дмитро, це з твоєї ласки я став бовванчиком обцецкованим. Це ж ти придумав призначити мене командувачем планетарного фронту, а тепер ще й знущаєшся. Ну, добре, серйозно, сказав президент, тепер без жартів. Ти знаєш, якою є політична ситуація в Україні? В загальних рисах. «На недавніх парламентських виборах лише кілька голосів берегло нашу правлячу партію вільних ліборобів від втрати парламентської більшості. Ліві, що об'єднались з економ-демократами, мало не захопили владу». «Ну і що?» – спитав Дмитро. «Це ж не зелені екстремісти, які становлять загрозу для економіки і держави. Це ж та сама політична номенклатура. Курс би не змінився». Курс би не змінився, погодився з ним президент. Але прийшли би нові люди. Ну і що? здивувався Дмитро, на те й демократія. Добре, сказав президент. Розкрию тобі деяку політичну арихметику. Якщо б перемогли вони, наші хлібороби втратили би деякий доступ до певних важелів впливу, а наступного року вибори президента України. А... Та нічого ти ще не втямив, обірвав Дмитра президент. Я відбув два терміни. Більше Конституція мені не дозволяє балотуватись, а наша партія вільних ліборобів не має сильної кандидатури. Опоненти з лівоекономічного боку теж не мають потужного лідера, тому є небезпека, що на виборах може перемогти цей навіжений варіант, зелений екстреміст та неперевершений демагог, якого любить люмпен та жіночки за 40. Хлорофіл Небюк. Та ти що, Леонід? Він же божевільний, сказав Дмитро. Правильно, відповів президент. Тепер рахуй. Нормальні люди правих поглядів проголосують за нашого. Ліві – за лівого. А більшість забере цей хлорофіл Петрович і стане президентом України. Тому треба знайти таку постать, яка б задовольнила всіх, і щоб такий кандидат переміг одразу в першому штурі. Це має бути особа з незаперечною харизмою та й популярністю світового рівня. Ти хочеш сказати, Леоніде, крім тебе, Дмитри, нема кому. Партія вільних хліборобів тебе висуває. Ні!